Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us avui divendres 8 de març, Dia Internacional de Totes les Dones. Precisament, la dona amb discapacitat tindrà un especial protagonisme en aquesta edició de programa. Fins a les 9 del vespre us farem companyia amb temes variats, per exemple, la nostra secció de portada, Història i discapacitat. La nostra primera col·laboradora és la Carmina Coromines. Cada setmana la Carmina ens rescata de la història un personatge significatiu per al nostre col·lectiu. Avui, el pare Joan Jufré, un religiós que va dignificar sobremanera la vida de moltes persones amb trastorns mentals. Bona tarda. El 1409, quan el pare Joan Jufré es dirigia a la catedral de València, advertia que un grup de canalla cridava i colpejava burlant a un noi pertorbat mentre cridaven el boig, al boig. El pare Jufré, commogut per l'escena, recriminà els nois el seu comportament mentre donaven pare al jove i el du i al convent. El sermó de la catedral va parlar del fet i de la necessitat de donar ajut a qui pateix trastorns mentals, evitant la persecució irracional tan més cruel com més innocents, impotents i irresponsables en són les víctimes. Arran d'aquest sermó hi ha altres accions posteriors i amb l'ajut de poroms de la ciutat, Serigí l'Hospital dels Innocents o Hospital dels Foits de València, obert el 9 de juny del 1409. El primer hospital psiquiàtric del món on per primera vegada s'intentava aplicar mètodes curatius a uns pacients que fins aleshores es consideraven endemoniats, alhora que es procurava la seva reinserció social. A l'entrada s'hi col·locà una imatge de la Mare de Déu que van deixar, segons la llegenda, tres pelegrins que hi havien demanat hostatge. Era l'anomenada Mare de Déu dels Desemperats, que en poc temps va esdevenir patrona de València. Història i discapacitat. Eh? Primera petita aturada de Catalunya sense barreres que fa un repàs a personatges que, sens dubte, han millorat eh, la vida del nostre col·lectiu avui. I precisament avui és que toca tertúlia de salut mental. A veure què no opinen els nostres companys sobre aquesta història del pare Joan Jufré. Eh, toca tertúlia de salut mental. Això i altres continguts que us presentem de seguida amb les veus dels seus eh, protagonistes. Want, handle, like candle, Con ella i conmigo llegó la polèmica, Carme Riu és presidenta de l'associació Dones No Estàndard. Felicitats, Carme. Hola, felicitats a totes les dones que avui i és a tot el dia. I a homes que ens estimen. Sí, home, de moment, de moment la dones. La dona, la dona, I però després... els, ho, els homes que ens estimen també. Sí. Però que ens sàpiguen estimar bé, Ja estem eh? arraconades, Carme. Ja estem arraconades. Sí, sí. ja no, no, no, no. Tu saps que no ens en raconen, no. ni a tu ni a mi. No, no i tant no no. hi ha manera de raconar-nos. Carme riu. Així que estarem en presència, tot a... avui. Com és de visible la dona amb discapacitat en una jornada com la d'avui? Què en penses? Depèn del lloc del món, eh? Diríem que és poc visible, perquè a tot arreu, però aquí ja han començat a sortir al carrer, se'n veuen algunes pel carrer, per tant, ja ens estan reconeguent com població. Difícilment és, ens reconeixen com a dones, perquè una cosa que fa la mirada androcèntrica, machista, dels homes, és veure la dona amb discapacitat com aquella mercancia que que està mal... danyada, d'alguna manera, no? Malmesa. Mm -hmm. Aleshores, sort això que, fa que no ens entenguin que, com dones. Sort que per i, estem tu i jo que i una altra, eh? I una altra, I una altra i dona que comparteix taula amb nosaltres. Sí, sí. Aquest entenc d'accessibilitat. Àngels López, responsable de l'àrea d'accessibilitat a la informació i a la comunicació de Fundosa Accessibilitat via Libre. Què tal, Àngels? Bona tarda i felicitats, també. Molt bé, bona tarda. Com porta a totes. La, la festivitat del nostre dia? De moment, bé. I et suport a les paraules de la, de la Carme, perquè estic totalment d'acord amb el que ha dit. Eh? No em diguis que tu t'has sentit mercància defectuosa. Home, mercància defectuosa, no. Però sí que, en principi, et veuen com a, no et veuen com a dona sinó com a persona discapacitada. I si ja. aconsegueix superar aquest primer pas, sí que després ja consideren normal, però hi ha una barrera. Ja, a de barreres de barreres tu no entens. Tu entens de d'enderrocar barreres, sobretot sí, sí, a la sí. informació i a la comunicació, sí, sí. no? Sí, sí, continuament estem intentant endurcar en... Sí, vaja. Tirar les barreres, vaja. Carregar-nos. Carregar-nos totes les barreres que existeixen, que són moltes, la veritat. Mm -hmm. Què hi ha darrere d'una informació accessible, Àngels, que és el tema que ens porta avui al programa? Hi ha moltes coses, hi ha molta feina i hi ha molts àmbits. La informació ens entra per tots els sentits i la veritat és que si et falta un dels sentits perds molta informació, tant per les persones sordes com per les persones cegues. Eh, en principi, nosaltres el que intentem és aconseguir que, que pugui entrar la informació d'una altra manera. Ja. Dones, eh, tenim homes a la taula, eh? Sí. Mm. Ja els he dit que ens és estic... calladets. en minoria, avui. Sí, Mireu avui una sí. mica. A l'estudi. Sí. A veure qui ve a la tertúlia de salut mental. Sí. Tertúlia de salut mental, les associacions de persones amb malaltia mental. Fèlix Rocell. Per a què serveix una entitat a un home com tu, amb la teva malaltia mental i la teva edat, que està que ha tornat a tots els llocs del món. Doncs jo crec que una associació serveix per moltes coses. Per exemple, per trobar companyerisme, per exemple, per lluitar per les coses que tenim en comú, per, per exemple, per ajudar-nos els uns als altres, per exemple, per informar-te dels teus drets... T'has tornat conciliador? Com has tornat conciliador? T'has tornat conciliador amb el moviment associatiu? No t'entenc. <coughs> Bé, doncs si no m'entens Escoltes el programa en repetició aquesta nit I penses la resposta Iniciem el programa amb molt poca democràcia I Toni Huguet al control de so Montse López a la producció Suspir musical I curem-les i cosi. Com? Amb el nou llibre de Raül Velasco Es presenta el proper dijous 14 de març A la capital catalana Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. És divendres, 8 de març, i el 14 de març, que és dijous, eh, això del voltant de les 7 de la tarda, tenim una cita que és... Eh assistir a la presentació de el nou llibre de Raül Velasco, un company de la Tartúlia Salut Mental. Raül, què tal? Bona tarda. Hola, bona Benvingut. tarda. Benvingut. Felicita'm, sisplau, que és el meu dia. Bueno, i a les meves companyes, bueno, també. Eh? A totes les Mira, Aplaudiment de l'estudi per, per totes les dones, les dones sí, senyor. Sí, senyor. sobretot a les sí, que sí, tenim sí, discapacitat. La nostra vida, de vegades, és molt difícil, pesa molt, eh? I els homes no la faciliten. Digues, què deia? Què t'havia preguntat eh, primer? Felicitat. Se eh, en la cosa. Eh, tenim cap a l'estudi, no sé ni què dir. No sé, el que diguem, diguem, sí, jo, sí. Jo tinc maca guapa sí. el, el que Burgis. Al Libra, que al, Libra, al día sí. 14 Mars, de mi libro. Sí, tenía ostras. Este, tenía ganas de decir. El escritofrénico. Mm. O sea, tú menos esquizofrenia, todo. Eh, bueno, a ver, eh, si esquizofrenia es mente sesgada eh, o mente partida, según el, según el griego, pues mmm, tal y como lo planteo yo, es una mente escrita. Eh, y me parece interesante este concepto, este neologismo, eh, porque todos deberíamos eh, escribir nuestro cuerpo, ¿no? escribir sobre nuestra vida, escribir sobre nuestra biografía, y sobre todo pues, cuando las, las personas que hemos sufrido algún trastorno mental, porque nosotros mmm, pa partimos de, de un hándicap importante, y es que nuestra palabra, nuestro discurso, es eh, ...suele ser negado, velado... ...y precisamente el dar voz... ...y el, y el poder... Eh, eh, ...transmitir ese discurso... Eh, ...es uno de, las, de los elementos más importantes... ...para poder reconstruir una identidad... ...e ir superando eso que se llama psicosis. El escrito frénico. Sí... Un tractat sobre la curació de la psicosi. Sí. La psicosi té curació? I tant, I tant, i tant, i tant. Mira, això, pot, el, el títol pot semblar, o el subtítol pot semblar pretensiós, però si te'l llegeixes, dius, ostras, pues no va tan mal, mal encaminado este chico. Eh, eh, al final, yo parto de, de, de, de, de totes les fuentes que he ido estudiando, pues a lo largo de tots estos años, que por obligació. Eh, me he tenido que interesar por esto que me estaba pasando a mí. ¿no? Sí. Eh, y partiendo de, pues de, desde desde fuentes más biomédicas, también más psicoanalíticas, eh, más psicosociales, pues al final he construido una historia que que, que, es, que es la historia de Marcos. Eh, y en este libro eh, se puede decir que es un, son dos libros a la vez. no Es, por un lado, una novela, que es la historia de Marcos, y por otro lado un ensayo que refuerza el relato narrativo de, de la historia de Marcos eh, y abre puertas y, y ventanas y vías de, de comprensión eh, a todo esto, pues... Que, que, que tiene relación con los, con los trastornos mentales y que muchas veces eh, no sabemos muy bien cómo hablar, ¿no? Uh -huh. Mira, ¿A, otro... a Marcos se le cura la psicosis? Sí. ¿Cómo? Pero es que la cura no tiene nada que ver con, con la ausencia de síntomas. Eh, eh, hay, habría, que confund... habría que separar eso. Eh, a ver, todos tenemos síntomas, por tanto, eh, la... tener síntomas no quiere decir estar enfermo. Eh, cuando la, la, la palabra cura viene del... Del, del latín eh, curo, curare, eh, y es cuidado también en una de sus acepciones, ¿no? Entonces, cuando uno cuida de sí mismo y de los demás eh, y tiene plena conciencia de su cuerpo, de su singularidad como ser humano, eh, de sus limitaciones y de sus, y de sus capacidades del mismo, de, del mismo modo que las de su entorno, pues puede llegar a curarse. ¿Por qué no hablar de cura? Dejémonos de tabús, ¿no te parece? Uh -huh, ya te entenc, ya. Escolta, maldijous a las 7 de la tarde a la librería Libri de Barcelona. Sí. ¿Es correcta? Eh, correctíssim. Allà t'acompanyaran Josep Clusa, que és el president de la Fundació Congrés Català de Salut Mental. I psiquiatra. I, efectivament, eh. i també el doctor en Antropologia eh, Social Àngel Martínez. O sigui, que una miqueta arropadito vas. Sí, sí, sí. No, a part de, de, pues, de Joan Ramon Miret, editorial, l'editor, el... el, editor, el... El, Ostres, sí. El, el, claro. Senyor Milet, mil, mil disculpes. Ara no va dir el nom de l'editorial, eh? Vostè, tranquil, relaxis, digues. Eh, esta editorial, pues, que... és eh, una editorial, pues que trata pues, temas eh, muy singulares, muchas veces pedagógicos, eh, y que ha apostado por este libro, por esta historia, porque considera pues que tiene mucho que ofrecer eh, y casi me atrevería a decir que incluso llena un vacío eh, dentro, de, dentro de este campo, ¿no? porque hay muchos libros puramente teóricos, eh, hay muchas historias puramente narrativas y muchas veces que tratan el tema eh, no demasiado bien, Pero una, un libro escrito en primera persona, basándose en experiencias, del mismo modo que con la rigurosidad de, de, de un estudio, pues, pues bueno, pues eso no existía hasta ahora. Eh? Y si existía, pues no se le había dado pues el, el bombo y la voz pues que, que, que era necesario. al proper dijous, 14 de marzo, a las 7 de la tarde, a la librería Libri de Barcelona, presentación del escrito Frénico de Raúl Velasco. Con él también llega la polémica. Más temas. 8 de març, Dia Internacional de la Dona, no podia faltar el programa Carme Riu, que és presidenta de l'associació Dones No Estàndard, però que també Carme Rius, és vicepresidenta d'una plataforma estatal de dones amb discapacitat. Sí, és una federació estatal de dones amb discapacitat de diferents autonomies de l'estat espanyol. Uh -huh. sí. eh, un dia com el d'avui, després de tants anys de, de lluita eh, pels drets de les persones, Carme... Quin sentit té per tu? Bueno, jo crec que un dia com avui es celebra justament els drets de less de les dones. Fa molts anys van matar unes quantes dones amb una fàbrica, amb un incendi per demanar cobrar el mateix sou que els homes. Aleshores comemorem avui el dia de la dona treballadora i en aquelles dones potser hi havia alguna discapacitat, denúcia. No, sí. Però bueno, a mi m'agrada més dir no estàndard, eh? Ja, ja, ja ho sé. Sí, jo heu de discapacitat. Jo crec que l'estàndard és més divertit, no? Cada dia hem reba tant més el terme el terme persona amb discapacitat. Bueno, que... El Raül ja ni vol parlar de malaltia mental. Tu no estàndard. als altres, diversitat funcional. No, bé, bueno, jo crec que sí. Que no sé una... ni a, a veure, una discapacitat tinc si un metge parla. És un llenguatge mèdic. Pot dir discapacitat. Però jo que no sóc metge, jo sóc psicòloga, però ara aquí tampoc estic com psicòloga. Estàs tant, com a dona, no? Sí, estic com a dona. Que dona Dóna cops a la taula. Aleshores, per què tinc de dona? Sí, per això sent pum-pum, no? Sí. Eres tu, eh? Però sí, sóc jo, sóc jo. Vull dir, m'agrada més el no estàndard perquè el no estàndard és més divertit i és més seductor. Uh -huh. i jo, encara que soc dona amb discapacitat m'agrada ser seductora no? i tant, ja veus sí dones i homes i homes també ens agrada eh? no en sí, sí. O sigui, el que passa és que bueno, està més atribuït al rol, al rol de dona no? uh -huh. Carme. les dones justament una de les coses que crec que hem guanyat una miqueta és estar al carrer no? i que el nostre discurs comenci a ser sentit el discurs de les dones amb discapacitat ja dic que jo prefereixo dir no estàndard, però penso que en qui s'ha guanyat gràcies al nostre treball, que no és remunerat moltíssimes vegades, gràcies a tot això doncs, hem anat aconseguint fer una vida per tots, pels homes i per les dones, més pacífica, més humana i amb més qualitat, no? Quines, quines són les problemàtiques principals per a les dones no estàndards seductores? Perquè hem repasat una mica el, el, diguéssim el manifest que ha fet la, la plataforma representativa de les dones amb discapacitat al país, parla de, de, dels mateixos temes de sempre. Un col·lectiu més vulnerable, pobresa, mmm, prevenció de la violència de gènere... Mmm, que puguin accedir al mercat de treball i quedar-s'hi, no, que no entren ni surtin amb molta facilitat, les condicions econòmiques, que es comprens la normativa, són les mateixes reivindicacions de sempre. La dona no està en de, eh, seductora, el que ha de demostrar i la societat ha de veure és realment una dona adulta, perquè no es consideren adulta, hi ha ja. la consideració de que som nenes tota la vida. Aleshores, jo crec que això anem aconseguint-ho poc a poc. Sobretot, des que els homes són capaços de portar una relació amb una dona discapacitada públicament. Perquè les dones en han tingut abusos sexuals, han tingut relacions amb homes, però aquest home sempre les ha mantingut ocultes sí i de manera violenta amb aquesta dona. A mesura que això es, es viu en naturalitat, doncs, hi ha més possibilitats de que la dona apareixi com una dona més. De tota manera, no totes fan mans d'ells, eh? També les dones, entre nosaltres, hem de sortir i sortint perquè ells això no se n'adonen massa. Aleshores, no se n'adonen o no els interessa, perquè bueno, l'androcentrisme porta que ells puguin decidir dir o no dir coses d'aquestes, no? Carme, per una i tot, altra banda, totes, totes aquestes les, les eh? sí? A veure, sí. què més? O sigui, una altra cosa que és important és que el treball de la dona amb discapacitat sigui reconegut no sigui considerat com un entreteniment ja, eh? per exemple a les altres dones no se'ls diu que s'entretenen fregant en canvi la dona amb discapacitat si frega diuen és que què faria no? per entretenir-se bueno, això doncs és un menyspreu molt gran no? una altra cosa importantíssima doncs és que es practiqui més que parlar molt dels drets sexuals i reproductius, es practiquin nosaltres com es practiquen qualsevol altra dona. I, bueno, hi hagi més estudis, però més estudis fets per dones, perquè n'hi han poquíssims. I aleshores, si n'hi ha algú, no s'obre'ho home. Jo dic, com ho pot saber a l'home? Això, no? I sobretot... En... Parma, jo no sé si aquestes reivindicacions de les quals tu en parles mm. estan presents en el mateix sector de la discapacitat. Sí, en quant a dones sí el que passa és que falta molt el, falta molt la perspectiva de gènere encara socialment a tot arreu i en quant al sector de les persones amb discapacitat passa gairebé el mateix que en quant a, en quant a la societat en general, hem d'oblidar que les dones som el 52% i pico més, eh, de la població eh, vull dir que són més del doble de la població i quan parlen de nosaltres, parlen de col·lectiu. Dius, com que no és possible col·lectiu? Si som més del 50% de la població, no? Perquè qui porta la veu cantant en tot, doncs és l'altre gènere, el masculí. Vosaltes des de mm. Dones no estàndard, actualment quins programes teniu operatius per les dones? Programes. Sí. Mm. Tenim varios programes. Mots divertits, i d'altres no tant, però bueno. Un de molt divertit és un teatre que es diu el Teatre no estàndard, que fem participar al públic i creem les nostres pròpies obres després tenim un servei d'intervenció psicossociolaboral de la dona amb discapacitat on donem atenció personal domiciliària i d'acompanyament i també cerquem empreses on puguin fer pràctiques i puguin in... integrar-se laboralment encara que ara la cosa està molt malament i la passat només vam aconseguir integrar-ne tres, però bé bueno, encara em van aconseguir integrar-ne tres en, en l'any 2012, un any amb moltes dificultats d'integració sí. laboral. Després tenim una altra que és atenció al cos i a la salut, que es tracta de fer moviment o sigui, de moure'ns perquè si no vivim menys anys, no? Com tota la població necessita moure's, però una persona que té una paràlisi encara es mou menys, aleshores necessites algú que et mogui. Però a part d'això, també estem fent una, un programa perquè els poliesportius tinguin màquines elèctriques on les persones que tinguin eh, paràlisis puguin moure's i també altres persones els aniria molt ben. Després, una altra cosa que tenim és la corresponsabilitat. És un, uns cursos on on integrem homes i dones i expliquem-ho, que és la corresponsabilitat de totes les tasques. O sigui, que idees si forces... I més, més. Teniu, no? També teniu. hem escrit un llibre que... Que no has vingut a presentar-lo. No, si vols, un dia em venim Com es titula? Deconstruyendo la dependència, Ves mm. tu. Les grans notícies les expliques als altres mitjans, però aquí no, eh? Mm. Ja tenim tema per la propera conversa, vegada. no? Com has celebrat avui el dia, Carma? Què has fet d'especial? No moltes coses, res. moltes ah, coses. Avui sí. és un dia ple, de, ple, ple, ple. Es poden explicar no. o no? Sí, he anat Parlament a les 10 del matí, Ostres, a la Generalitat a les 12 del matí, a la tarda, a primera hora, a les 4, una xerradeta, i ara estic aquí. Mira, doncs dia complet, no? Dia complet, el dia de l'ona. Hi ha algun sopar per celebrar? No, me'n vaig no? a sopar tranquil·lament, perquè ja és molt cansat, eh? Home. I això què? Però llavors eh? sí que hi ha un sopar aquí. Sí. sí Amb sí, un sí. home... Sí, amb un home, sí, sí. El meu home, el meu home. El teu marit, no? Sí, sí. Bé, doncs, Carme Riu, moltes gràcies per estar uh, present aquí i fer visible la dona no estàndard. Continues amb nosaltres, que anem amb una altra dona, no? Gràcies. Parla de, de l'accessibilitat a la informació i la comunicació. Sí, sí, molt bé. Vinga, doncs fem una petita pausa literària al programa i ens anem a entrevistar l'Àngels López. El 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona commemorant la lluita de la dona per la seva participació en peu d'igualtat amb l'home en la societat i el seu desenvolupament íntegre com a persona. El tema del Dia Internacional de la Dona 2013 s'ha centrat en la violència contra la dona amb el lema Una promesa és una promesa moment de passar l'acció per acabar amb la violència contra les dones. I aquesta acció ha de començar ben aviat, educant els nens i nenes en la igualtat, des que neixen. Un estudi realitzat per una investigadora de la Universitat de Sevilla, Inmaculada Sánchez-La Vella Martín, titulat Construcció de la imagen femenina en la sèrie d'animació, ha realitzat un seguiment de diverses sèries durant el període 2010-2012. Bob Esponja, Doraemon. Finesi Ferb, Xinxan i American Dad són exemples de dibuixos animats de màxima audiència que transmeten una imatge de la dona masclista, sota estereotips patriarcals i discriminatoris. Si els nois preadolescents estan exposats, a part de la realitat quotidiana, ja de per si sexista, a productes d'entreteniment masclistes, s'afiança aquesta postura sense la possibilitat de conèixer altres maneres de ser. Poesia per a la convivència, amb Carme Raig. M'adono que tots som com uns granets de sorra, que la mar s'endú amb les seves ones si ens troba dèbils i cansats de tanta lluita per intentar de vèncer ...tants obstacles, i haver de ser alquimistes... ...per fer dels sous flexibles... ...fent-los estirar més que un xiclet. Que les tempestes de la mar no ens prengui... ...la nostra platja, que els granets de sorra... ...són un tresor acumulat amb els anys. Tot una herència de seny i de valors... ...que hem de deixar sempre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 Doncs ja som al costat d'Àngels López, que és responsable de l'àrea d'accessibilitat a la informació i a la comunicació de Fundosa Accessibilitat via Libre. que tal, Àngels? Com va bé, a la tarda de ràdio? Bé. Moltes emocions aquí. Sí, sí, tot nou. <laughs> tot nou, tot nou per mi. Doncs eh, ens agrada saber quin tipus d'empresa és Fundosa Accessibilitat via Libre. Alguna vegada heu estat al programa, però recordeu una mica la vostra finalitat als nostres clients. Sí, la nostra empresa és Fundosa Accessibilitat, és un centre especial de treball que té com a marca comercial Via Libre, per això tenim dos noms, sí. tos, Via Libre, la gent ens coneix com a Via Libre, i que pertanyem al grup Fundosa de la Fundació ONCE. Llavors nosaltres portem eh, més de dues dècades treballant per l'accessibilitat, treballant per aconseguir la millora de la qualitat de vida de les persones amb diversitats funcionals, i quan bueno, el nostre centre té més del 80% de la plantilla que és discapacitada, cosa que fa que, a part de que la plantilla és amb uns perfils eh, professionals elevats, com puguin ser enginyers, arquitectes, sociòlegs, terapeutes, o sigui, gent molt, molt preparada, a més a més són, són amb discapacitat, el qual vol dir que aporten la seva pròpia experiència en el sector de la discapacitat, a la seva feina. A trobar solucions perquè altres persones, i també ells mateixos, tinguin una vida més, més, més fàcil. Sí. Eh, recentment va obrir un nou centre a Barcelona, on us trobem? Sí, el 14 d'abril de, del 2011 ens vam unificar, o sigui, nosaltres ja estàvem, però en diferents llocs, i ens vam unificar en un centre, que està al carrer Gavà número 11, aquí a prop de la plaça Espanya i de la delegació territorial de la ONCE a Catalunya, i bueno, són 1.800 metres dedicats a, a l'accessibilitat global. A més a més, arreu d'Espanya tenim altres centres repartits per diferents ciutats i una red, una xarxa comercial que ens dona suport. Mm -hmm. De fet, eh, tracteu l'accessibilitat des de diferents àrees. Àrees com quines? Sí, m'ho he apuntat perquè en tinc tantes <ríe> que no sigui que se'm, que se'm passin. Mira, nosaltres fem consultoria amb accessibilitat, que es tractaria dels plans d'accessibilitat, de fer formació de fer projectes de vivendes específiques de gent discapacitada que necessita reformar la vivenda. Eh, tenim els productes i serveis de suport per a l'autonomia personal, que seria les botigues d'ortopèdia i de productes de suport, que no només és per persones discapacitades, vull deixar-ho clar, és per tothom, o sigui, qualsevol persona, gran, jove, pot anar-li bé als productes que hi ha a les botigues. Per exemple, jo... un producte que funcioni, que compli gent que no Mira, té discapacitat. Mira, jo mateixa vaig comprar un producte que és per obrir els pots. Basta. I no tinc discapacitat, eh? però des del moment en què em vaig trobar que no podia obrir una ampolla no podia dinar perquè no podia obrir l'ampolla, vaig comprar aparell 6 sí. euros i solucionat. Mira. És una mena de palanca. Vull dir, són productes que els relacionem amb la discapacitat, però que en realitat els pot utilitzar tothom. I que hi ha molta cosa encaminada a gent gran. Quines altres àrees teniu? Sí, eh, tenim també l'àrea de comunicació augmentativa i accés a l'ordinador, l'àrea d'accessibilitat a vehicles, que és molt important, eh, l'àrea d'equipament accessible, integral de centres sociosanitaris, i l'àrea, la meva, d'accessibilitat a la informació i a la comunicació. Aquesta, la Carme Riu conduïa, no sé si ara continues Condueixo. conduint... Sí, perquè Condueixo. avui has tingut en metro. A la avui rao. he vingut en metro, perquè Però per jo, aparcar, no? des, de, des de que està el transport públic accessible jo vaig en transport públic és molt més còmodo i a més a més no contamino. Però jo condueixo, per exemple, actualment condueixo la furgoneta de l'associació. Que està adaptada, Carme. Sí, és uh que -huh. és una fornada que es pot conduir igual una persona que no necessiti adaptació que la que necessita. Uh -huh. Adaptació, però també condueix el propi cotxe meu. El que passa és que només el surto fora de Barcelona. Aquí a Fundosa Accessibilitat Via Libre, vosaltres feu que vehicles no adaptats puguin ser conduïts per persones amb sí, discapacitat. Sí, sí, ara estem amb un nou projecte que és d'un llòstic que les persones que estan molt, molt limitades, que només poden conduir amb, amb el cap o amb els ulls o mirant... Eh, puguin utilitzar el cotxe. S'ha en procés d'homologació, però quan s'homologuin ja podran conduir també. Doncs anem a centrar-nos a, a la teva àrea, la d'accessibilitat a la informació i a la comunicació. Eh, aquí tenim diferents serveis, el subtitulat, l'audiodescripció, que ja és, no sé si bastant habitual a la TV3, però cada dia més presència, per exemple. Sí, sí, sí. A més a més ho marca una llei. Sí, sí, sí. Per això és present. Sí, però de vegades en aquest país les lleis marquen unes coses i la realitat indica unes altres. Bueno, però després estem, estan les associacions per fer que es compleixin les lleis. Doncs parlàvem de subtitulat d'audiodescripció, també de transcripció al braille... Eh, de certificació de documents d'equivalència braille. Què és concretament això? Bé, no sé si vosaltres heu comprovat que amb les caixes de medicament ve la transcripció en braille del nom del medicament. Sí. Vale? És molt important que les persones cegues, que són coneixedores del sistema de braille, puguin reconèixer què és cada caixa de medicament, perquè si s'equivoquen pot ser molt perillós. Amb la qual cosa, tota la, la, la indústria farmacèutica, qualsevol laboratori, abans de treure un producte nou al mercat, té l'obligació de tenir un certificat de document d'equivalència, que és a dir, la transcripció correcta del nom del medicament. Llavors nosaltres fem la transcripció. Després ja cada empresa, doncs amb les seves empreses d'etiquetatge de, i de, dels cartons, doncs fan, no? però nosaltres els donem el certificat. De que aquella paraula és correcta. La senyalització accessible, que també en feu, en què consisteix i qui la incorpora, sobretot? Perquè no sé si aquest és un servei molt demandat. Eh, ara comença a ser més demandat, el que passa és que la... no està marcat per llei, com que no està marcat per llei, doncs tot... ni és qüestió de voluntat, més que de res. No? Llavors, en principi, la senyalització eh, seria... La de, és una part de la transcripció braille, però més específica amb rotulació, amb planells, amb panells, amb sistema podotàctil, per guiar-se per terra, per les persones cegues, amb el bastó. No sé si ho heu vist a l'estació d'aquí de, de Sants, que estem molt a prop, que tot el terra està ple de, de sistema podotàctil. Això és per guiar les persones cegues o les parades d'autobús. Això entra dintre de la senyalització... Eh, tot el que són directoris de, o cartells de dependències clíniques. Per exemple, nosaltres ara que hem de fer la, la rotulació de la clínica CIMA de Sànites, i hem fet les de, les de Madrid també, no? però nosaltres treballem amb l'àmbit nacional. I, I, Àngels, aquestes a, adaptacions són útils per a la persona amb discapacitat? Evidentment, evidentment. Aquesta eh... és una pregunta que em fan a mi, per exemple. Sí, sí. sí. Però qui la fa? persona discapacitada no, o el que l'ha de posar? No, l altre, l altre. Tu et serveix això, Anna? Sí. Tu ja saps què a veure, hi ha aquí. Tu saps que dintre de la discapacitat hi ha diferents persones, o sigui, hi ha diferents necessitats, segons si ets sector total o si ets d'eficient visual, si vas en cadira de rodes, si vas, et falta una mà, o sigui, no, no tothom, som iguals, no? Amb uns els hi anem millor unes coses i altres altres, però, evidentment, tu quan entres en un centre és important saber situar-te dintre del centre, saber com a mínim arribar a la recepció, com a mínim, per poder preguntar, d'acord? ¿vale? Uh -huh. Que això és un tema que no es té en compte, però és important. Això eh... seria construir amb accessibilitat universal més que per l'adaptació? Sí, clar, això és accessibilitat universal. És donar-li les mateixes oportunitats a la persona discapacitada o amb diferents... Difer... Eh funcions, doncs poder, poder accedir. És que tu entres en un local, aquí mateix, aquí mateix entres i no saps com arribar a, a la recepció. Eh, perquè, sí. perquè no se n'està. Sí, sí, sí. sí. Quan ja veig... Vale, jo, per exemple, avui he vingut acompanyada perquè jo no sabia com em podria moure per l'edifici. Àngels, la senyalització uh, accessible justament indica, per exemple, on és la recepció. Per exemple, això ho indicaríem en un sistema podotàctil. Caldria podotàctil. Cal analitzar a cada lloc si és possible o no és possible, perquè a vegades els edificis estan fets d'una manera que potser seria més complicat que, que facilitar-li, no? Però, bueno, en general, nosaltres el que fem és un estudi del lloc que s'ha d'adaptar i diem que és el millor. Fem una proposta de senyalització de què seria el millor. Uh -huh. Ja tu dic, la clínica de cima, per exemple, que s'ha fet, doncs els despatxos s'han senyalitzat en braille eh, i s'han posat els directoris. Estem també a, a punt d'inserir el so, els directoris, vale? de poder traspassar el que posa el directori d'entrada per saber on estan les coses, passar-ho al telèfon a través del PassBlue, que és el mateix sistema que s'utilitza a semàfors. Un altre món és aquest, eh? Sí, estàs parlant d'un altre món totalment. És un món molt gran. Imagina't també... Per cert, que abans no ah, sí, ja he deixat l'àrea d'IMASD, que em matarà. No. L'àrea d'investigació que investiguen productes noves... Ens convidem al primer mes, sí. i mes de, ja està, I que... I expliquin és. Home, cada, cada cop al mes vindreu, no? Sí, sí. Des de sí, sí. Via Libre, sí. pues en la segona àrea, que sigui, i més d'acompanyes el teu company, per, per deferència, ja que sí, sí. saps ubicar-te, sí, sí. fer sí. una proposta de senyalització de recepció a Ràdio Estel... Quan vulguis, quan vulguis, una quan una i jo em la demani, jo. Toni Huet diu sí, sí, o sigui que... Sí. Bé, i un servei també que volem comentar és eh, la gravació de llibres Sonors sí. i el podcasting a veure, el podcasting en principi no és un servei específic per a persones amb discapacitat, vale? és, és per tothom. El que té de valor, amb el nostre cas, és que sí que l'estan fent persones discapacitades. Ja ho fan des de casa... sí i, bueno, podem tenir una plena integració a, a la feina perquè no tenen cap dificultat. Llavors, el podcasting consisteix en fer podcast. No sé si sabeu el que és el podcast. Tu explica per qui no sàpiga i no vulgui dir-ho. Jo proposo fer-ho en aquesta ràdio, eh, també. El podcast és un... són arxius sonors, per exemple, aquesta entrevista que gravem i pot tenir diferents seccions, no? Eh, llavors, nosaltres podem editar i tallar cada una de les seccions tal com els digui el client i elaborem un podcast que després es penja a la pàgina web de, de la ràdio. Per exemple, ho estem en Catalunya Ràdio. Tots els podcast que ja hem penjat els estem fent nosaltres. I llavors, bueno, el, el nostre treballador el que fa és editar aquest podcast. És una manera de fer accessible la ràdio, eh, que tu la puguis eh, escoltar quan vulguis i que no tingui que ser específicament a l'hora que es meteja el programa. Doncs no sé, Àngels López, si teniu molta competència. Empreses el... que es dediquin a les mateixes funcions que vosaltres. Depèn de la línia. Depèn de la línia, per exemple, en tema subtitulat i audiodescripció sí, hi ha molta competència, a més és, és un tema feroig de preus, que no es té en compte la qualitat, sinó que el que es va és a costos, però no tenen en compte la qualitat. I en altres línies doncs, potser no n'hi ha tanta, no? amb el tema, per exemple, de podcasting, tal com el fem nosaltres, no, perquè el fem amb persones. És un tema que es fa amb màquines, però mai serà tan bo com el, el que puguin fer les persones. I uh -huh. les persones majoritàriament amb discapacitat tot el nostre equip és en discapacitat, doncs, i grans discapacitats. Doncs eh, avui ens ha acompanyat Àngels López, que és responsable de l'àrea d'accessibilitat a la informació i a la comunicació de Fundosa Accessibilitat Via Libre, que s'ha compromès a portar-nos al seu company Dimas D, mm. perquè ens expliqui totes aquestes modernitats que s'estan sí, sí. portant a terme en el camp de l'accessibilitat. Sí? Sí, el portarem el proper dia i us explicarà el tema dels semàfors, que és molt interessant. Ah, fantàstic. Molt bé, Àngels, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest vespre. I ara, què fem? Descansem res? Tres segons. I ja que hem descansat, arribem a FSC Inserta, on ens espera Dolors Garcia, amb ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Bona tarda, Dolors. Molt bona tarda, Anna. A FSC que aquesta setmana estem seleccionant per a empresa ubicades a Sant Boidei Llobregat 20 teleoperadors, teleoperadores per realitzar trucades relacionades amb els serveis d'una empresa de l'àmbit de serveis sanitaris. És imprescindible a nivell de catalana DIU coneixements del paquet office i es realitzarà una formació prèvia a càrrec de l'empresa. S'ofereix jornada parcial de 25 hores de dilluns a i dissabte en diferents horaris. A la següent oferta estem fent recerca per a una empresa dedicada a serveis postals ubicada a l'Hospitalet de Llobregat. Uh, busquem un perfil de responsable de producció per fer la coordinació i supervisió de diferents plataformes de l'empresa. Ha uh, requerit formació en enginyeria superior, uh, d'organització industrial o similar, nivell alt d'anglès i experiència mínima de 5 anys en posició similar dins d'una organització dels actors serveis i gestionant equips de treball. I ja per finalitzar, una empresa del sector de l'hostaleria, eh, ubicada a Barcelona Ciutat, ens requereix dos perfils d'auxiliars de neteja per cobrir dos tors de treball, a jornada parcial, matí i tarda. Haurà de donar suport al servei de cuina fent neteja d'utensilis, de maquinària i suport a la preparació de les taules.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 Molt bon cap de setmana. Fins la setmana vinent. Moltes gràcies, a Dolors. Ja sabeu, per més informació d'aquestes o d'altres obertes laborals, www.portalento.es, el portal web on hi ha moltíssimes ofertes. www.portalento.es o telèfon de Insert de Catalunya 93 238 49 49 93. 2, 3, 8, 4, 9, 4, 9. Fem una petita pausa musical i anem al temps de tertúlia amb els companys de Salut Mental.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 Ja estem a la recta final de Catalunya sense barreres, avui aquest 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Vaig a felicitar la Mònica Civil. Felicitats. Moltes gràcies. Company. Ets l'única dona d'aquesta taula rodona, tot i que t'acompanya mudament l'Almodena Calvo, que s'ha quedat Exacte. sense veu. Per tant, i és present, però no la podrem sentir. Raúl Velasco, Hernán Sanpietro i Félix Rosé. Què tal, companys? Bona tarda. Bona tarda. Què tal? Esteu. Esteu associats? Molt bé, em de veure de nou un mes després. Esteu associats? Estem associats. Sí, sí, jo tinc diverses sociedades, però ninguna en un paraíso fiscal. Vale, anònimes limitades... No, hi coses que no se poden dir. Vale. El tema de la tertúlia de salut mental avui és les associacions de persones amb malaltia mental. Tots quatre militeu en entitats? Tots quatre som activistes de salut mental. Sí. Qui de vosaltres tic té càrrec? Jo mismo. Eh, Fèlix també. Jo també. I la no. Mònica no té càrrec de, de junta directiva, però porta de l'àrea d'informació i comunicació d'una entitat. I la Mudita també. La Mudita també, sí. Eh, però, vaja, en la nostra associació els càrrecs són més aviat representatius que executius, diguéssim. Què vols dir? Que no manem res, que som assemblearis. Que hi sí. ha democràcia, horizontalitat. Intentem eh... ser una, una, una associació democràtica... Democràcia directa. Democràcia directa, no representativa. Sí. A veure, digueu-me els noms de les associacions, som militeu i el càrrec que teniu. Començant. Associación Sociocultural, Radio Nicosia. Soy membre de la Junta Directiva i Productor. Dios mío. Activament Catalunya Associació, i Entonces, Associación i sóc secretari. Doncs activament Catalunya Associación i sóc president. ¡Hala! O sigui, tu ets el mandamás. Yo soy el que, el que aquí lo remen a la cilera. Doncs no sé ben bé... Eh... Què busqueu en una entitat realment? Aquestes Bé, alçades de la vostra, del procés de rehabilitació, de tot el que sabeu de la malaltia mental, què podeu buscar en una associació realment? Per exemple, ajuda mútua. Que... Trobes, trobes gent que té problemes semblant -se als teus, que t'entén. Una altra cosa que pots trobar també és companyedisme, per, per les mateixes raons. Trobes companyedisme, trobes ajuda mútua, la gent t'entén, la gent... Viu, ha viscut coses semblants a les temes. Eh, tothom que parla ja parlen per me persona. No, no hi ha un professional que que mani, som nosaltres ens empoderem en una asociación de la que es una palabra que está de moda y que no me acaba de agarrar, pero, pero han sempudereme en aquellas asociaciones. Hay que decir que no en todas las asociaciones pasa eso, ¿no? Claro. De alguna forma yo eh, estamos hablando de asociacionismo, pero a mí me gustaría remarcar que hay asociaciones que funcionan bien, como pueden ser eh, Activamente en Radio Nicosia, donde esa horizontalidad, esa democracia, eh, esa ambivalencia de roles, eh, no sé, ese compañerismo, esa solidaridad, eh, precisamente al no haber estructuras de poder es más posible y es posible reapropiarse de, del mismo espacio de la misma asociación y hay otras pues que no funcionan así, que sí que hay una estructura vertical, que hay más, esquemas, personalismo. ¿no? más personalismo y entonces a mí me gustaría diferenciar ¿no? porque realmente eh, eh, si estamos hablando de la importancia de las de, de una asociación para empoderarse para eh, aprender colectivamente eh, pues también estamos tenemos que hablar de, de la importancia de, de, de, la, de la forma en que tiene que llevarse Esa asociación sí. uh, Yo creo que hemos saltejado un paso Abans de comenzar a valorar O di que podemos tener una asociación En hacer dos, una distinción entre dos tipos de, de, de asociaciones en el ámbito de la salud mental Las asociaciones de personas ¿sí? Del colectivo de salud mental Y las asociaciones pera personas Del colectivo de salud mental Porque todo y que jurídicamente Portan el mismo nombre Muchas entidades Y algunas que son servéis Prestadores de servéis Y otras que son autores gestionades, autoorganitzades per les pròpies persones, per les persones aquesta és una distinció molt bàsica hi ha moltes que compleixen una funció també social però que són molt diferents un exemple eh, Septimània, Joia la Fundació Sant Pere Clavé compleixen moltes funcions però són serveis professionals per a persones del col·lectiu i importanten el nom d'associacions de salut mental. En el cas del que estem parlant aquí que estem valorant en aquest cas que vale associacionisme, són en primera persona, salut mental en primera persona. Doncs Això el que ens aportaen nosaltres és el mateix que li aporta qualsevol altre eh, col·lectiu que s'autoorganitza, per a defensar els seus drets, per a compartir les experiències, per a poder fer escoltar la seva veu, informar-se de les drets que tens mm -hmm. lucha col·lectivament. Sí, però en qualsevol cas, sempre eh, l'entitat, sigui del tipus que sigui, acaba prestande un servei a les persones. Bé, bueno, però també jo crec que depèn de l'associació, o sigui, també en el, quan una persona arriba a una associació i veu que, que, aquesta, organ, que aquesta associació funciona d'una determinada manera, que, que els seus membres són membres actius, que cadascú posa el seu granet de sorra, que, que no s'autofinanzen, o s'autofinanzen, però que, que realitzen les activitats, eh, que aquestes persones, no qualsevol persona. Ja. Sí, el fet de que som les mateixes persones de, de, de, que, que s'associen, qui porten endavant la gestió i les activitats. No és que hi ha professionals exteriors que li brinden un servei aquest. Vull dir, que sigui de profit no vol dir que sigui un servei són coses diferents. En qualsevol cas no teniu res en contra amb les entitats del camp de la salut mental que presten servei en a absolut, les persones. En absolut, en no. absolut. Evidentment no. Eh, vamos a ver, no estoy... En, yo, no, yo personalmente no estoy en contra de, de, de esas instituciones. Lo que sí que estoy en contra és de, de ciertas lógicas que perviven en esas instituciones y que son heredadas de otras instituciones totales. Lo que, lo que, de alguna forma, las dinámicas i las lógicas de la antigua, de la antigua institución total, eh, de los antiguos manicomios. Y eso, de alguna forma, el paternalismo el no contar con nosotros, los protocolos totalmente absurdos que, por ejemplo, consideran que todas las personas que, eh, que tenemos trastorno mental no somos capaces de pensar lo que es, no, para, lo, que es lo mejor para nosotros mismos o, por ejemplo, eh, que todos tenemos los mismos intereses de ocio. A mí todo eso me parece un paternalismo tan abyecto que, en fin, solo me parece, solo me parece fruto de un delirio. En ¿Sí? Radio Nicosia y en ¿Sí? Activamente procurem lluitar contra aquestes coses. Escolta'm una estic. cosa, Raúl consti aquesta pregunta l'heu escrit vosaltres, i jo l'he de fer, perquè com aquí em menteix vosaltres, pues jo t'ho el guion que preparàig. Ah, jo diu... que una distinció que es pot fer sí? Sí, en, entre el en que és un servei, el que és una, una, una entitat que s'autogestiona en primera persona, és com la que es pot fer entre les empreses i els sindicats. No és estar en contra de les empreses, sindicar-se, però ha, ha de ser el propi col·lectiu qui defensi els seus drets les, les seves activitats ha de, ser, ha de ser en pròpia persona que Claríssima la distinció, molt agraïda per fer-la, i la pregunta que em feu fer és heu d'anar sols a una associació o amb els familiars? Per què voleu que us pregunti això? No, Perquè existeix no, una associació amb no, no referim... familiars, no? Imagino que va ser per això Però No a... ens referim a que els acompanyin a l'associació sinó que les sinó si l'associació és de familiars o de persones amb malaltia o amb, o amb trastorn. I, evidentment, hi ha molta gent que vol que els familiars i les persones amb trastorn vagin a la mateixa associació. Hi ha diferents tipus d'entitats de persones eh, del de nostre col·lectiu. Hi ha les que són únicament en primera persona i les que són mixtes. Mixtes vol dir, o bé, també hi ha familiars, o bé també hi ha professionals i ha altres entitats que, bueno, s'organitzen d'una altra manera i hi, hi ha entitats no sé, pues l'Associació Àmilia, per exemple, que la seva junta directiva també hi ha professionals. Sí, Vull sí, dir... Hernán és un activista mixto, ja de, de, de per si sí més, perquè és professional i a la vegada. És diferent. Vez. <ríe> és diferent. Però aquí parlàvem de si anàveu sols o acompanyats de familiars a les entitats. A ver, aquest a... era el tema? Sí, sí. No. la pregunta ambiental. no anava d'anar acompanyats, anava de la Mà. Doncs mira, la faig jo. Eh, no, no, rotundamentment no, ni nunca, nunca, nunca, inclús si nos hay que decirles, no, no, no es y... que eren acompanyar, he que dir-les, quedes a la porta i al menys que, lo menys que podeu utilitzar a los pares com a taxi, eso va bien. Eh? Oi, oi, oi, oi. Be, doncs, autònoms a les entitats allà realment que us estan oferint. Una cosa és el que busqueu i una altra el que acabeu trobant. Jo crec una mica el que comentava el Fèlix no companyerisme, trobar-te amb persones que han passat o estan passant per un problema semblant al teu o l'estan semblant, eh, ajuda mútua ja sigui a través de, de grups d'ajuda mútua, pròpiament dit. O... O sí, sigui que hi ha justament d'interessos. El que busqueu us ofereixen les entitats. Sí, i després hi ha un altre tema important, creo jo, i és es que eh, si sales de la institució, ja sigui del centre de salut, del, del centre de dia, de l'hospital, de la planta d'agudos, eh, on ha sido fosilitzat i cosificat com una persona amb una categoria diagnòstia con pates, eh, eh, en aquesta associació pots eh, reconstruir como activista no y es lo que decía hay, hay que luchar por nuestros derechos también lo decía hernán es que si no lo hacemos nosotros nadie lo va a hacer eh mira yo quería es como aquella frase de galeano no no eh, muchas personas pequeñas eh, haciendo cosas pequeñas eh, en lugares pequeños pueden cambiar el mundo pues venga a cambiarlo que, mm -hmm. que ya toca yeah. si las si las entidades las femEM nos altas matellos no que la donan no es un servevey sino que la, la, la construimos altas mates bueno eh, Resulta com bastant més fàcil que respongui a les nostres necessitats i demandes. I vull, que... Dir, i vull sí. dir que no estem, sí? no estem en contra dels familiars. Els familiars fan una funció i tenen les seves associacions i lluiten per les seves coses, però nosaltres hem de dir les nostres associacions i lluitar per les nostres coses. Pero, ¿Voleu dir-me que les coses dels vostres familiars no són les mateixes coses que les vostres? Això no ho sempre ho ha No estem en el mateix vaixell, tots no, plegats. Això no, és es, es, es, es un absurdo. És un tòpic que se, que se dice. No, no, Quizà vayamos a la misma direcció, però vamos en barcos totalmente distintos. No, no porque implicats. son realidades totalmente distintas. Entonces, los, los familiares que se preocupen de lo suyo, eh, y nosotros tenemos que preocuparnos de asociarnos, de luchar por lo nuestro, intentar que los mismos familiares y las instituciones políticas cuenten con nosotros a la hora de, de, de preparar i les la, polítiques en relación Clar, a salud però, mental. Però vosaltres us trobeu més o menys bé. Esteu compensats. Depèn de l'època. Exacte. Ja. I del dia, a bé, doncs en les èpoques, quan no esteu compensats, què passa? És tan fàcil portar les activitats com quan esteu bé, com ara? Ev -evident. Evidentment. No. I què fem? I tu? Abandonamos el barco. I tu, quan <laughs> tu quan tens un gripàs, què fas? No, no tinc la grip jo mai. <laughs> no, no, no, no, no. no és un bon exemple aquest. Si et trenques una cama, se si et trenques una cama que fas, mm -hmm. eh? Eh? doncs tens més dificultats, però pots fer les teves coses o deixar-les de fer. Això ja és decisió teva. Eh? Nosaltres és com tinguéssim, si tinguéssim durant un temps una cama trencada o, i, i bueno, ens posen també una escayola farmacològica. Vull fer una analogia. Eh? Uh, que una dona formi part d'una associació de dones sí, que defensi el, el, la igualtat de gènere, no vol dir que estigui en contra de la família. En absolut. Doncs és igual. Una persona que vulgui tenir una representació en primera persona dels seus drets i, i, i defensar en primera persona poder expressar el, el, el que el col·lectiu eh, requereix, no vol dir que estigui en contra de les seves famílies ni de les seleccion de familiars. I, de fet, voldria defensar també el fet que hi hagi associacions mixtes, perquè no tothom té les mateixes necessitats ni demandes. Hi ha persones a les que li va fantàsticament bé en entitats que són mixtes amb familiars o que tenen professionals. Cadascú ha de trobar l'espai el que es troba millor. Escoltem en... una cosa, Hernán, que estem acabant ja, i no teniu més dificultats que altres col·lectius per organitzar-vos? Perquè això és un vegades... prejudici molt, això és un prejudici molt, molt gran. De vegades heu parlat de que la malaltia us fa tenir uns símptomes com és... Els símptomes negatius són molt problemàtics. La mandra. La no la mandra. És la mandra, jo crec que és part de, de l'estigma la, la mandra no. és estigma, no faltes que este és motivats i estem apàtics no es este mandroso. Pero pasa el matej, pero di un ejemplo de personas que que, que que pasan un cáncer en el momento en que tienen un problema greo y están en tratamiento greo, evidentemente no pueden hacer activismo y per... la cual cosa no voldí que en el momento en que estroben mil yo puede puede inturnar fero, es exactamente igual para nosotras. El que sí que pesa más para el colectivo que a muchas personas le costa surtir del armar eh, pero pues prejuicios y el rechazo social, que no pasa una una dificultad o no mancanza propia de las personas o del colectivo, sino po vergonya que té a veure amb això, amb estigma És respectable, no? Aquest, Evidentment Aquesta aquest, aquest por aquesta vergonya o no? L'enteneu? Todo to, to, to res, to es, es respectable en este mundo ¿no? eh? però en fin ya, la, ya se lo encontrará porque dentro de l'armario está muy oscuro O sigui que vosaltres de l'armari ni sabeu <laughs> quin tipus d'espai és veig, clarament no sé, Jo sí, en el seu moment sí, em va fer molt de mal Jo, jo he viscut a l'armari molts sí. anys I fa molt de mal i estàs molt aïllat. Sí, jo crec que a vegades entro i surto, però l'associació també m'ajuda molt en aquest aspecte. Tan humana la Mònica. Entro i surto de l'armari. Reconeix els dos espais, que de vegades no saps on situar-te, oi? Uh -huh. Segons qui t'acompanya, oi que sí? Exacte. Un aplaudiment per la Mònica a Siví, que ha posat una mica de seny en tot plegat, eh? Perquè de vegades el món amb vosaltres es mira d'una forma que jo quedo espantadíssima. Sigueu feliços i solidaris. Torneu el proper mes, no? Sí o no? Tornem al BKB. No vas. soc massa simpàtica amb vosaltres. i sort que tinc l'almudent aquí. I Adeu. El 14 de febrer, el 14 de, de març, sí, la sí, presentació. Sí, llibre, i tant. 14 de març, 7 de tarda, llibreria a de Barcelona. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci... Tots els programes de Ràdio Estel, al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui d'agost.